бо хоча Лобода та його чотири тисячі реєстрових козаків були привілейовані, на відміну від козаків Запорізької Січі, мали ґрунти, луки, ліси, води, мали сукно і злоті з казни польського короля, та навіть сліпий і той би побачив, як Польща з ксьонцами і єзуїтами підминала Україну під себе. Дивлячись на оце-на-все, М'який, розважливий, добрий лобода кипів удень і вночі, кипів скаженів, розпалювався, та шаблю над ліжком, як почепив, так зі стіни і не знімав, і помогти наливайко він не помагав. Григорія лободу Станіслав Жолкевський ставив високо, як себе. Хоробрість хоробрістю, але військовий талант голова в лободи таких пошукати». Ходити на такі турецькі фортеці, як Акерман, Очаків, Тягиня, Оргію, Джурджу, навіть він, сам Жолкевський, мавши під рукою регулярну державну армію, і то мусив би ще подумати. А Лобода ходив. Будучи кошовим Запорізької Січі, на Чайках, водою, він водив козаків на турецькі твердині. Палив коло шматива деякі і брав. Хто, як не він, лобода, після взяття Акермана задля приявності і поваги послав германському цісареві Рудольфу яничарські значки і взятого у полон пашу? От про кого? Про лободу, думав Жолкевський. Думав і потерпав. Ану ж, як раптом той вийде з-під Польщі, з-під короля і зі своїми першокласно озброєними, добірними українськими хлопцями, реєстровцями-козаками, стане пліч-опліч із неливайком. Тоді, пане польський, польний гетьмане Станіславе Жолкевський, разом зі своїми жовнірами, драгунами та гусарами, тримайтеся. А ще канцлер, коронний гетьман Замойський Жолкевського сповіщав, що на Поділлі та Поліссі, Дивлячись на Неливайка, з'явилися нові селянські ватаги. Замойський називав навіть імена їхніх призвідців – Голий, Панчоха, Танський, Заремба, Федір Полоус, Поплавський, Мітла, Князі Олександр Вороницький, Олександр Гуменецький, Олександр Гулевич, Овруцький сотник Олександр Слуцький, Андрій Ганський, Матюша. Ростопча Та все це дрібнота Думав Жолкевський Головне наливайко Та перед тим, як знову вирушити на нього У Жолкевського у Молдові були справи Він мав зігнати з престолу господаря Розвана І посадити на трон Єремію могилу Цією роботою він і зайнявся І сподівався, що вона в нього займе часу небагато День-два, не більше хоча в такій ділі ніколи зарікатись не треба, бо сподівання на скинення когось із престолу за день або два може обернутися на місяці. За Розваном стояли турки, і поки турки були пов'язані війною з Габсбургами на Дунаї, Розвана погнати з строну було саме раз. А Єремія Могила, хоча й православний, та сидітиме на Молдавському престолі з руками, ногами і головою польською, тільки вдаючи з себе вільного і незалежного. Та все-таки головне – наливайко. А наливайко перед тим, як заховатися в Білорусі, по дорозі напав на Луцьк. Здобувши фортецю, він зрозумів, що з тисячою своїх зайдеголів лишатися надовго в гніздащі єпископа Уніата Кирила Терлецького, а від нього неподалік сусідити за ще затятішим фанатиком Рима Володимир Волинським владикою і Патієм Потієм ризиковано. У будь-який час вони могли б таємно відкрити Луцькі ворота, скажімо, тому ж Станіславу Жолкевському чи зятеві князя Остроського, литовському гетьману Радзивілу Сирідці. Тоді біда. Що проти них поставиш? Тисячу змороджених козаків? Луцький бургомістр і його магістратський уряд – а з ними і староста міста Олександр Самашко. Як тільки подумали, що Северин Наливайко схоче застатися у них на зимовій лежі, і що сюди, у Добробутний Луцьк, можуть нагрянути строї Жолкевського або Радзивіла, вирішили будь-що Наливайка позбутися. Та поки що, скупі, вони вичікували. Аж лише тоді, на третій день Наливайкового стояння, коли Наливайко, аби не зли дарювати, шугунув шляхтою костюли, магістрат, староста, біскупи, а з ними і караїми, вірмени, греки, хорвати, німці, одне слово, усе європейське та азійське торгівство, прийшли шануватися. За їхніми спинами бекали, ревли і рохкали подарунки. Вівці! Бачки воли і білі, як снігові намети, розкохані та роздобрілі так, що були не в змозі самостійно підвестися, вимиті вдома рожево рожевовухі свині. Поза ними, у шкіряних фартухах, поперемінно хукаючи в закоценілі руки, з ножами і швайками темніли на поготові забійники та колії, Аби уласкавити наливайка, Державники Луцька прикотили йому Сто бочок гречаного меду, Принесли тисячу лантухів гречаного борошна, Упряж, Полотна, Верети, Рядна, А також п'ять тисяч валянок Та білих дублених кожухів, Щоб наливайківці в них і ходили, І підстеляли в санях під боки, І укривалися з головою, Бо в зимових лісах, Чи де вони будуть, Носи, як сніги, можуть і побіліти. А православні лучани поставили перед наливайком шкіряний під зав'язку мішок золотих польських злотих. Усе це наливайкові подарували. А от луцькі фортечні гармати і гаківниці, свинець і порох він подарував собі сам. Одне зняв зі стін, друге забрав із погребів і все повантажив на сани. Через ніч Наливай Козлуцька пішов на північ. У досвіта через поголубілий льодовий стир, під шовковою сіянкою сніжком, що весело грав на конячими вухами і санками, над шапками і кожухами виспаних козаків, довгою покрученою вервечкою військо рушило в сторону Білорусі.